wa warahmatullahi wabarakatuh. Ada namanya zikir pagi petang. Banyak ulama yang ada Imam An-Nasa'i namanya azkar Al-Yawm Ada yang disusun oleh Yang modern Imam Syahid Hasan Al-Banna Al-Ma'furan Ada yang disusun oleh Syekh al kampani Dibaca habis Asar Satu kali, dibaca habis Maghrib, kalau tidak bisa Asar Habis Maghrib, kalau tidak bisa juga, Habis Isyak Kalau tak juga bisa, pas mau tidur malam Kemudian habis subuh Satu kali untuk menjaga kita husnul hasin tembok benteng supaya tidak diganggu setan di tempat kita disebut juga dengan bacaan-bacaan muktiyah -bacaan banyak panjang bacaannya tapi yang mau singkat kulhu allah tiga kali kulumurabbin falak sekali kulumurabbin nas sekali al-fatihah sekali angkal awal al-baqarah lima ayat waulaika amun waqur ayat kursi yaitu ujung al-Baqarah ayat 285 nas samawati wa ma fiha. Jadi kita baca baik yang tua maupun yang muda. Karena kalau kita sudah tua, pendengaran berkurang, akal juga berkurang. Wa an siapa yang kami panjangkan umurnya? Runaqis kami kurangkan Kejadian Ketika akal kita ini kurang, ada tangganggu-gangguan setan. Gitu juga orang yang sakit di rumah sakit, di ruang ICU Penyakit krisik, darah tinggi, gula Kemudian kecing manis, kemudian sakit gulang Kemudian sakit jantung Itu ketika pengaruh kepada akal, ada tang setan Kalau kita kuat, setan tak masuk Badan sehat, fisik sehat, akal sehat, hati sehat, dia tak masuk Tapi kalau kita lemah nya kawan-kawan kita sahabat-sahabat kita yang tengok hilang di ruang ICU rumah sakit itu kita bacakan. Datang kita kita tanya, "Kamu udah salat?" "Oh, saya enggak bisa salat karena saya enggak boleh kena air." "Sudah oh, saya tak tahu tayamum, Kita sudah tayamum kemarin di pesawat." Maka kita ajarkan detailnya. "Maaf, maaf. Kalau dia junub hadas besar, tak boleh mandi, suruh ya tayamum." habis itu, baru kita ajarkan zikir. Kita ajarkan dia, Allah, Mordul Palak, Mordul Al-Fatiha, Rangkal Al-Baqarah, Ayat Kursi, Ujung Al-Baqarah. habis itu, baru membaca doa-doa. Ya syafi, wahayam maha menjembuk. Ya kafi, wahayam maha mencukup. Ya muafi, wahayam maha menjahatkan. Isywi mardana sembuhkan saudara-kan. Syifaan ajilan, kesembuhan yang segera. La yuadiru shaqaman yang tidak akan datang umat umat Islam. Nah, ini bacaan-bacaan ini terus. Kemudian tak boleh putus kontak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaiinu min ta'ala tolong kepada Allah dengan sabri dengan sabar, menahan diri, was-solah, solat. Tidak ada obat yang paling mujarab manjur, daripada salat salat salat menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu taala subuh zuhur asar maghrib insya, itu stasiun-stasiunnya perjalanan kita panjang dari pekan baru ke Kuala Lumpur ke Jeddah ke Madinah ke Makkah ini stasiun-stasiun besarnya Epis sementara stasiun ini ada yang tak boleh putus. Maka diawali dengan qabliyah subuh. Rak'at al-fajr dan rakaat qabliyah subuh. Ghairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, maka qabliyah subuh. Sama ka qabliyah subuh dengan salat sunat fajar sama. Karena salat subuh itu disebut juga dengan Qur'an al-fajr. Aqimi sholata li dhuha bisyams ila ghasaqil laili wa qur'anul fajr fajar Maka sholat sunnah ini disebut dengan sholat sunnah fajr Siapa yang melafalkan niat usolli sunnatal fajri atau usolli sunnatussubhi rakaat pertamanya kulia Kuliai wal kafirun rakaat keduanya kulhu kul huwallahu ahad Andai bangunnya pas dikoman. Qad qamatissalatu qad qamatissalatu. Bangun pas ikoman. Maka tetap qobliyah subuh sebelum lafal azan. Tak boleh tinggal. Nabi tak pernah meninggalkan qobliyah subuh. Nanti habis pulang ke kampung halaman, bagaimana kalau terbangunnya setengah 6. Capek, lelah bangun. Tetap qobliyah subuh dulu. Qabliyah subuh dulu baru salat subuh. Di sini kita salat sunah jamnah. Tempat kita jam 5.30 6 terbangun. Orang sudah pulang, maka kita tetap qabliyah subuh. Bagi yang pakai usolli usolli sunah subuh. Dua rakaat ini qabliyah. Ini lah salat sunah yang pertama. Setelah itu salat subuh. Lau ya'lamu nama fina'ati was-subhi sa'andanya mereka tahu pengutama an salat terpisah dan salat subuh berjamaah la atau umur afwan mereka akan datang merangkak merangkak sakit lumpuh mereka akan tetap datang. datang itulah tentang qobliyah subuh datang salat subuh berjamaah alhamdulillah lalu kemudian setelah itu duduk di masjid mansalla subha fi jama'atin salat subuh berjamaah thumma qa'ada yadhkurullah jangan keluar masjid duduk berzikir hatta satu asyam sampai terbit matahar. Summai sholli raka'ataini sholat sunat dua rakaat. Sholat subuh kita jam 6. Dzikir-zikir segala macam 615 siap sebagian ulang 615. Tapi kalau mau sholat sunat ifraq maka menurut waktu Makkah Madinah 7.30. 7.30 sholat sunat isyraq di sini tak ada halangan untuk kita sunat-sunat istiq. Cuma khawatir sarapan habis. Jadi bagi ada kesempatan besok hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Ada 3 hari lagi. Syaratnya 3. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari 7.30. 6.15 selesai salat. 7.30 berarti 1 jam 15 menit dzikir. 1 jam 15 menit berzikir. Apa yang mau dibaca? Surah banyak, baca Quran satu juz, baca Yasin, baca al muluk Tabarak, baca uh, tasbih, zikir. Pas nah, 1.15 salat sunat Israq. "Usalli sunnatal Israq rak'ataini lillahan." Man sallallahu bi jama'atin salat subuh berjamaah. Samma qaada yadhkurullah duduk berzikir mengenai Allah. At-tadatul 'asham sambet bidma tahlan. Siapa yang salat sunan dua rakaat sunnah isyraq dua rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Dapat pahala haji dan umrah. Tama tama tamah. Sempurna sempurna. Nah, habis itu shorafat. Tapi kalau habis itu taun jauh saya ingin menjelaskan ibadahnya tanya ke Ustaz Abdul Salam habis itu salat duha tadi kita sudah melaksanakan salat duha tadi kata Ustaz Abdul Salam laksanakan salat duha 4 rakaat kata dia itu yang dia pakai hadis riwayat Aisyah riwayat Abu Hurairah 2 rakaat auzani khalili orang yang paling aku sayang aku cinta berpesan kepadaku Jangan sampai tinggal Raka'atayduha Dua reka'at Tadi kenapa empat? Riwayat Aisyah Ada yang menyuruh lapan Itu riwayat Umuhani Umuhani mengatakan lapan Dua reka'at, salah Dua reka'at, salah Dua salah Dua reka'at, Ada yang mengatakan, Tidak ada batasnya, Pak Ustad Terus saja, nah, Itu riwayat ainsha satu lafaz kemudian يزيد ما شاء ditambahnya sekarang tak ada kerja waktu terus sampai nanti azan Jumat boleh silakan tambah koklasalah dua rakaat riwayat Abu Hurairah empat rakaat riwayat Aisyah lapan rakaat riwayat Ummu Hanif tanpa batas riwayat Aisyah summa yazidu ma syaa ah, ditambah terus saya tak banyak apa ayat Pak Ustaz saya taunya cuman Qul wallahu qulal falaq. Enggak apa-apa. Kurang bisa, enggak ngena-ngena salah. Enggak apa-apa, kok salah. Al-Wadud <todak> <todak> <todak> bin Nu'man. Ada sahabat Nabi namanya Qottaadah bin Nu'man. Dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, dibacanya salat ayatnya Qul wallahu. Enggak <todak> apa-apa, silakan. <todak> nah, habis itu kemudian qabliyah qabliyah zuhur. Qabliyah zuhur itu 4 rakaat. Hadis itu adalah Abdullah ibn Umar. Adapun riwayat satu lagi dua rakaat. Abdullah bin Umar dua rakaat sedangkan Ummu Habibah 4 rakaat. Mana yang kami laksanakan puasa? Bagus 2 rakaat. 2 rakaat satu salam. Salatul Laili wal Nahari masna masna. Salat malam, salat siang dua rakaat satu salam. Dua rakaat satu salam. Hadis seperti itu Habis itu, lalu kemudian di sholat mahmad. Dua rakaan kablih subuh. Dua rakaan israq. Empat rakaan duha. Empat rakaan eh, kablih suhur. Dua rakaat mahdih suhur. Zudah berapa rakaan tu? 16. Dua rakaan kablih hasar. 18 Dua rakaat Qobliah Maghrib, 20 Dua rakaat Ba'diah Maghrib, 22 Dua rakaat Qobliah Isha, 24 Ba'diah Isha, 20 26 26 Kemudian, ditambah lagi, 17 26, tambah 17 43 43 ditambah dengan witir dan tahajud tambah witir dan tahajud lebih dari hitungan uh, solat israq nekraj, yang 50 tol. jadi sebetulnya salat 50, 50 itu bukan hilang yang 50 itu ada cuman tak dikerjakan orang Alhamdulillah selama berapa hari di sini Itu kita laksanakan Selama berapa hari di sini Kita laksanakan Dari mulai sampai malam Itu kalau dihitung rekaan-rekaan 50 rekaan sehari semalam Kali 100 ribu 50 rekaan Kali 100 ribu Berarti 500 ribu rekaan Sehari semalam kali 4 hai. Tak boleh bisa ni pakai kalkulator ni karena sedang merekam. Kali 5. No dicoretkan. Ah, langsung screenshot. Begitulah balasan orang yang belada sudah benar. Tapi itu untuk hitung-hitungan sendiri aja. Jangan like and share. Mana ada ibadah-ibadah. Bisa sadah kita. Ah ini tentang salat sholat, -sholat sunah tadi. Kita lanjutkan lagi qobliyah asar. Qobliyah asar, qobliyah Maghrib qobliyah isya yang enam rakaat. Itu ghairu muakkad. Tapi di sini kita laksanakan terus. Ba'diyah magrib, ba'diyah isya itu muakkad. Termasuk yang 12 rakaat. Nah, ini laksanakan terus. Maka yang sudah terbiasa salat selama ini salat wajib aja. Amunilah balik dari umrah ini berwah salat subuh, salat subuh, salat dhuha. Nyazalah kalau tak bisa di kantor, di tempat kerja. Jangan sampai kita urusan ngantri akte kelahiran anak panjang antrian. Mana pegawainya? Salat dhuha. Ya, <tuh> ini enggak betul. Dia kerja makan dari APBD, APBN. Tapi asik salat dhuha. Orang ngantri panjang. Salat dhuha sebelum berangkat. Saya sebelum pergi ngajar salat. Munam pergi saya salat duha. Nah, di kita bawa. Pulang. Semangat salat di sini terus. Kemudian semangat, ini yang pertama yang ingin saya sampaikan, semangat salat. Zikir tadi, zikir bagi zikir petang, zikir siang, zikir malam. Nah, lalu kemudian salat. Lalu kemudian yang ketiga menanti zhar solat ba'da solat menunggu solat merangkak solat jumaat jam 9 bayangkan nah, hebat jam 9 dah dah sekarang dah jam 10 11 12 2 jam lagi sedikit tengok kaabah nak tengok kaabah dapat pahala 30 yang solat 70 menurut satu hitungan hitung yang lain lain, lain. Tak ada kosong, menengok ka'bah. Menengok ka'bah, Bukan menengok perempuan-perempuan Yang tawabih sampil ka'bah. Menengok ka'bah, ka ibadah. Titik dunia, dunia ni bulat. Titik dunia ni, itulah ka'bah. Dijatuhkan batu kerikil dari atas. Dari atas, Pas jatuh ke atas ka'bah. Nama bangunan yang di atas itu al baitul Ma'mur wal baitil mahmur demi rumah yang makmur makmur artinya diimarakkan diramaikan disemarakkan di atas malaikat pawap di atas subhanallah wal abuda wala ilahe illallah wallahu akbar subhanna Nabi Adam alaihi salam menengok al baitil mahmur dilihatnya baitul mahmur masyaallah sampai ke dunia riil dulu dia ke mana lah bisa macam di al baiti ma aka disuruh Allah bangunlah tabah. Ka Kalau bangun tabah ka adam. Maka jatuhlah surut. Jatuh. Dia tidur tadi. Ah, sanalah wah di Ira. Bapak ibu jangan heran orang Arab itu berjaga pidu, dia bukan marah, itu baru membisik. Iya. Alhamdulillah. Lah. Jatuh tepat di bawah. Bangunan maka disebut innahuwalah baitun udhal linasi lalazi biwakka mubaraka. Bangunan pertama yang ada di atas muka bumi ini inilah yang ada di wakka. Ini nanti kalau ada kawan-kawan ngeje di internet, apa tuh orang Islam menyembah batu? Mana ada orang Islam menyembah batu. Kami bukan nyembah batu. Itu tugu, tugu dibangun Allah taala untuk titiknya dulu ya sama macam itu. Jadi kalau saya salat menghadap ke dinding rumah saya. Ada orang bilang, "Tengok itu salat nyembah dinding." Tak ada orang nyembah kakbah itu. Kaabah itu dulu. Kubus empat arah, utara, selatan, timur, barat. Maka semua menghadap ke sisi. Arah kiblatnya satu. Tuhannya satu. Bahasa yang dipakai satu. Dari mulai Turki sampai Amsterdam sampai Lubuan Al Lombok Allahu akbar cuma rambut dia tak beda sikit orang Turki dia bisa melangkap ke okay. Allahu akbar alas sebab itu maka semuanya sama la ilaha illa ana tak ada tuhan selain akbar wa ana rabbukum fa'buduuni aku tuhan satu-satunya maka inilah agama yang mempersatukan kadang-kadang kita berdoa di samping Kaabah tu tengoklah. Saya minta maaf. Tengok sebelah kanan putih-putih-putih. Pampek dia ayun putih. putih, putih. putih. <laughs> Tengok pula sebelah, sebelah kiri hitam. Sampai tak dapat tangan pun tak. La <coughs> fadla bainal arabi wal ajad. Tak ada beda antara yang Arab dengan yang Arab. Wala farqa bainal abyad wal aswad. Tak ada beda antara yang putih dengan yang hitam kulukum min adam semua kamu dari adam wa adam bin tuah mau yang putih mau yang hitam semuanya sama-sama anak cucu cicit keturunan adam alaihi salam kok bisa ya Pak Ustaz ini putih ini hitam ya Nabi Adam tu anaknya banyak ada yang putih sampai tak berwarna ada yang hitam golongan kita diambilnya putih disikitnya ambilnya hitam ya apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala maka menunggu salat menanti salat alhamdulillah ibu-ibu ada yang masuk asar ulangnya isya mana ibu tadi dari asar sudah berangkat kok Ustaz enggak ada jumpa di masjid rupanya singgah sudah vale ya sudah isya ba salat nah inilah intizarus salah ba'da salah kata nabi fa dzalikum arribat fa dzalikum arribat Itulah orang yang mengikatkan dirinya jihad fisabilillah. Kami mana bisa jihad Pak Ustaz? Tapi perempuan. Nabi yang bilang, fadzaikumur ribat, apa dia? Intizarul shalah. Menunggu shalah. Tunggunya sholat. Sementara sholat itu datang dia baca Quran. Bis baca Quran, dia pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama istiqomah zikir. Yang kedua istiqomah sholat-sholat sunat-sunat yang ketiga menunggu salat. Bukan salat tu nunggu kita. Kalau di Indonesia banyak salat yang nunggu. Allahu akbar salat subuh 6.30. Itu tak betul lagi. Tapi di sini alhamdulillah. Yang keempat memperbanyak bersedekah. Tapi sedekah kah jadi itu yang minta-minta di jalan itu kalau ibu bapak kasih satu. Wah, kawan-kawan, kawan, -kawan. yang ngintip tengok wah ini wei sedekah. Sedekah, tapi bisa di sini di banjir air. Banyak-banyak yang sedekah. Kullumri'in tahtazil sadaqatihi. Yang keempat, sedekah. Setiap orang bernaum di bawah sedekahnya. Kira-kira gimana kita bernaung? Macam inilah. Kenapa kita tak pengajian di situ? Panas. Kenapa kita tak di sini? Biar diambil orang luar. gimana kita bernaung? Saya matahari bernaum Bernaum kita nanti di bawah naungan sodaka Jadi kalau ada ibu bersodaka 50 juta PAM 50 juta Itu naungannya kira-kira macam inilah tebal 50 juta. Kalau 5 juta Pak Ustaz Sunda plafon Kalau 500.000 ribu triplek Kalau 5000 perak Kompas Republika Jangan koran kompas. Liburan republikan. Republika. Kalau 10.000 Pak Ustaz, <gulik> now, Jadi kita bersedekah itu bukan karena kita bantu orang. Jangan sedekah. Oh, kasihan aku sedekah sama engkau bantu kau. bukan dia. Kita bersedekah tu bukan nolong orang, kita bersedekah membangun Naungan kita di Padang Mahsyar. Aga-agaknya nanti di Padang Mahsyar bagaimana ini? Di Padang Mahsyar bukan senang mau jumpa. Makanya kalau mau membayar hutang, mau menolong orang, mau menyelesaikan sekarang di Padang Mahsyar payah. Karena panjangnya payah jumpa bagi Padang Mahsyar. Berkumpul semua umat, ada Idris, Luhut Saleh, Elias, Elias, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayyub, Zukifri, semuanya berkumpul. Ada semua itu makan. Bersedekah, bersedekah. Da'u mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Da'u mardakum bis sadaqah. Kalau ada orang sakit, kasih sedekah. Datanglah orang menjumpai Imam Abdul Rahman Ibnu Mahdi, lututnya bernanah, tak sembuh-sembuh. Tolonglah Abdul Rahman Ibnu Mahdi, lututku ini sakit. Kata Imam Abdul Rahman bin Mahdi, kau sudah berobat, sudah. Sudah makan abbas sauda, sudah. Ada satu yang belum apa bersedekah. Kau gali sumur, sedekah sumur. Apa hubungan sumur sama lutut? Pokoknya gali aja. Dikali sumur di tempat orang susah dapat air, habis itu orang kampung tuh minum, selesai itu orang tuh berdoa, disembuhkan Allah taala. Inna <tuss> ma'amuru <tuss> bi izaa arada syai'an ay ya kullahu kun fayakun. Pakai. Tak ada sumpitnya bagi. Orang. Saya udah bersedekah setahun nih Pak Ustaz, tak juga sembuh-sembuh. Berapa? 2000 perak. <tuss> Parkirjali ja, mari budak. Eh usung motor rupanya. Ketika saya sampaikan hadis tentang dawam mardakum datang bapak-bapak. Ustaz Somad, istri saya Sirodipuanis dokter kena penyakit kista sebesar ini. Sebesar duit logam waktu romsen. Kata dokter ini harus dibuang. Nanti kalau sudah dibuang resikonya ibu tak bisa hamil lagi tak bisa punya anak. Mendengar itu meleleh air mata saya. Suaminya pula senyum. <laughs> Akhirnya dia pasti diperiksa meng, mengecil, mengecil, mengecil, mengecil, hilang. Ibu makan herbal apa kok bisa hilang? Akhirnya ibu tu pun tersenyum. Bapa tu pula menangis. <laughs> gitu dah hebatnya surah. Ini kisahnya dan jamaah kita. Nama tak boleh sebut, menjaga kode etik. Lagu mardhatukum bissada. Ada buku judulnya Sa'ah wa Sa'ah Araib Basara'i. Namanya Syekh Abu Amar Al-Musyrik dari Musyif. Ditulisnya di situ ada orang Saudi Arabia ini sakit, robert di Amerika. Sampai di Amerika kata dokter Pulang, makan enak, tidurnya Ibu, bapak nanti kalau pergi ke rumah sakit Kalau dokter bilang, pulang, makan enak, tidurnya Itu artinya, mati <laughs> Pulang dia Dia tahu hadis tentang Soda kau, soda kau, soda kau, soda Habis itu pergi check up terakhir Medical check up, Amerika Kaget dokter Amerika itu Dia tengok, Ente di mana? Terapi apa? Dia bilang, tak ada. Eh, sedekat, sedekat. Ilang, nama. nama bukunya Sa'at Wasara. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia, semua ada sa'at. Diterbitkan oleh Pustaka Al-Kausar Jakarta. Nama penerjemahnya Abdul Somad Lc. <laughs> di toko buku Pustaka Al-Kausar Jakarta. Cari di internet. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Jadi Salat sunat, menunggu salat, kemudian bersedekah. Kita masih ada waktu lain. Inilah hari Jumat. Nah, langsunglah diamalkan. Abis ni bubar, banih-banih sholat sunat. Banih-banih zikir. Kalo bapak ibu nampak nanti saya tak sholat sunat, oh, sholat sezikir. mau oh, nampak saya sedang, itu saya dihlasen. <laughs> Terima kasih. Jangan lupa saling doa. Doakan semua jamaah. Doakan bangsa Indonesia. Doakan surat sunat kita. Doakan sebe turun harga cabai. Doakan sebe. Selamat petani. Kita kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ¡Ajá! <coughs> ¡Ajá!